Wow wow wow wow jag har varit här fast länge har jag spelat spel Hallå eller och välkomna till avsnitt 18 av Insnöd, podden där jag, Nora Ner och David Sandberg ja snackar en massa skit om diverse spel som jag har spelat. Um, och uh, nu var det ju nästan ett år sedan vi spelade in sen sist, eller vi släppte 11 september förra, förra året, så att um, vi har... Snackade ihop oss lite, funderat lite på poddens framtid. Och um, ja, vi tänkte börja med att berätta bara lite varför vi inte har släppt något. Vi känner att vi det kunde vara på sin plats. Mm. Uh, för vi har båda haft uh, ett år, uh, ganska tufft år, arbetsår. Vi har båda jobbat inom spelbranschen nu förra året här. Uh, och... Um, i alla fall för min del, jag kan bara prata för mig, tala för mig själv. Men ja, det har varit mycket liksom, sena kvällar och man har inte riktigt haft orken att eh, dra igång ett nytt avsnitt. Men nu har vi, känner vi att lusten har kommit tillbaka här. Yeah. Ja. Ja, jag har ju som sagt också varit, sen jag tog examen så har jag jobbat som programmerare på ett spelföretag ett år- Uh, ja, ganska mycket jobb och, och så. Det har inte riktigt blivit att man har haft så mycket tid, <tid>, tid eller Nej. kraft över så um, behövt ett litet uppehåll. Men um, nu är vi tillbaka med nya, nya jobb och nya, <tid> nya krafttag. Ja. Vi, har, vi snackade lite om hur vi ska göra med podden. Vi tänkte, uh, vi tänkte testa en ny modell här för att se om vi kan få ut avsnitt eller lite för oss själva för avsnitt lite oftare. Så vi tänkte att vi eh, testar ett upplägg där vi kör vi skiljer av skämshögen från, från de vanliga avsnitten så att säga. Så att eh, ibland kommer det komma ett avsnitt som är ett skämshögenavsnitt som där vi, då talar vi bara om ett spel och försöker gräva oss lite djupare i det. Eh, och sen eh, ibland så kommer det komma ett avsnitt som är ett vanligt avsnitt där vi pratar om lite allt möjligt. Ja. Det är tanken i alla fall. Ja då hoppas vi kunna. Man kan släppa avsnitt lite regelbundnare. Och så vidare. Och så mm. kan man skippa om man inte är särskilt intresserad av ett twist spel. Så behöver man inte lyssna på, på det avsnittet och så vidare. Ja precis. Så, så skämshögen förtjänar ett eget litet special avsnitt tyckte vi. Så då, då... Ja det, det känns som att det ibland har blivit lite långrandigt med just skämsögen i, i det vanliga avsnittet så att säga. Uh, helt plötsligt kommer det ett spel som man snackar om jättelänge. Och då är uh, det känns naturligt att det får, får egen tid liksom. Helt mm. enkelt. Ja, så, så är tanken framöver. Yes. Uh, och nu är vi taggade och dra igång dagens avsnitt då. Och då tänkte vi börja prata lite om ett spel... Som eh, båda vi har varit sugna på att Vi hade varit på ett bra tag. Nu körde vi faktiskt ihop och det är spelet Her Story. My name is Hannah. H A N N A H. It's Det It reads same backwards as forwards. It doesn't work in America It's not quite symmetrical, but well, I mean, you get the idea. Sorry. Hannah Smith. I live at 31 Gladstone Street. Som kom ut 2015. Och eh, det utvecklade den här eh, motorn Unity. Och eh, det släpptes till eh, Windows och Mac OS X U och eh, iOS. Han som har utvecklaren designen är eh, Sam Barlow. Som är lite känd tidigare från han jobbat på... Han var med och skrev Silent Hill Origins och... Silent Hill Shattered Memories. Som var två av de här senare spelen. som vi kanske inte fick jättemycket uppmärksamhet. Eller de, de blev inte hyllade. Men de fick uppmärksamhet för att. Speciellt Shattered Memories gjorde något. Ganska coolt. Och det profilade spelaren. Väldigt mycket. Och så anpassade gameplay efter. Ja, olika val och sånt som spelarna hade gjort. Så att, ja att det blev lite bass det. Men i alla fall, han, det är en brittisk designer som... Eh, och han var tidigare då på Climax Studios. I, det var de som utvecklade de här två spelen då. Eh, men nu har han gått indie. Storyn kan man inte prata så mycket om för det är ju egentligen hela spelet. Mm. Att man ska ta på den här. Man ska gräva fram en historia. Och det gör man på ett ganska speciellt sätt. Ja, det är ju... Många andra spel är där man typ får ställa frågor till folk och liksom se vad de svarar och så vidare. Men när han designar det här spelet så är det liksom att okay, frågorna är borttagna. Istället får man bara höra svaren från den personen eller ja, som är med i det här spelet. Spelet består bara av en databas fylld med olika film klipp från ett förhör ett polisförhör och de ligger lite huller och buller och man, till sin förfogande har man ett väldigt spartanskt gränssnitt där man ska, det enda man kan göra är söka efter olika ord i databasen och se vilka klipp man får upp i princip ja. och det är där ja det är det spelet går ut på i princip att Försöka förstå var är det som har hänt? Vem är det som är skyldig? Och man får försöka pussla ihop eh, det här pusslet med hjälp av de klippen man har sett. Då. Ja, precis. Och det, alltså, när man hörde det här, när jag, jag kommer ihåg när jag hörde det här först på att, att det är bara en dator. Då tänkte jag så här: Det här låter ju avsunket. Ja. Hur, hur kan det här vara kul liksom? Men eh, det, det funkar ju rätt bra. Men eh, just det där att eh, det, det är också. Det börjar ju med att det är, det är ju en kvinna. Det är en och samma kvinna som förhörs. På alla de här visorna Så det, det är hon. Hon heter Han, Hannah Smith. Och hon är, no, hon är en brittisk kvinna då. Um, Och henne, det är hennes man som är försvunnen. Det är, det är så det börjar. Mm. Det, det tror jag man får veta direkt. Eh, på första klippet typ. Precis. Så sen så går det ju mer eller mindre ut på det som du säger att man, genom sökord så måste man själv gräva sig djupare. Så ofta är det ju att man hör något nytt i något klipp. Kanske något namn eller något och så söker man vidare på det och så leder det vidare. Så att det är ganska smart. Ja. Sen det finns ju det finns ett slut i spelet men du kan i princip välja nästan en... Inte, du kan inte avsluta eller få slutet direkt från början, men ganska när du har sett ett visst antal klipp, då kan du i princip eh, avsluta spelet frivilligt. Och då, då är det inte så att liksom, du klarar det spelet utan du, om du inte har sett tillräckligt många klipp, då kommer du inte förstå vad det var som hade hänt och vem det var som då var skyldig till eh, det som har hänt och så vidare. Utan det, det gäller att man måste liksom. Titta igenom klippen och sen försöka pussla upp det själv. Mm. Precis. Men sen när man väl har... När man väl väljer att liksom avsluta det. Då, kom, då kommer det en liten bomb. Eller det droppas liksom. Det är, det är några sådana här twister hela tiden. Eller ett par sådana. Jag ska inte avslöja något. Men det är, det är lite upplagt på det sättet. Som de flesta bra deckare. Men det är också en grej som jag tänkte på när jag spelade. Att det är väldigt... Alltså, det, till och med när du har klarat spelet, det, ingenting sägs ju rakt ut. Alltså, det är inte så här självklart vad som har hänt, även när du vet har all information. Utan du får mycket bevis eller vad ska jag säga, och mycket information. Men det är fortfarande de bevisen, liksom. Alltså, räcker ju till för att styrka ett gäng olika teorier om vad som faktiskt har hänt och så vidare. Lite vem som har gjort det och, och så Så det, det, det är fortfarande Det har ju det är blivit en hel om, om man googlar på det och kollar på internet Så finns det ju typ lika många svar som frågor i princip Ja uh, Sen eftersom, vissa, eftersom man inte har Vad den här mm. den förhörsledaren Frågar så vet man inte exakt Vad svaren är svar på För frågor exact. utan man får liksom ah, okay, Vad betyder det här nu igen liksom, mm. får man försöka Fundera på det man har sett tidigare Och så vidare och så mm. vidare och det är svårt att avgöra vad som är sanning och lögn också i och med att alltså, spelaren gör hela tiden en tolkning. Liksom. Det, det är helt upp till en själv liksom, hur man tolkar allting. Uh, så det, jag tycker det är, det är väldigt spännande gjort. Och det är, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte det här skulle kunna göras. Det här är ett här typiskt bra exempel på vad spelmediet ska användas till tycker jag. Att Det här, det här hade inte funkat som bok. Det här hade inte funkat som film. Det här funkar bara typ som spel. Liksom. Att göra just den här upplevelsen. Och eh, väldigt... Det liknar ju ingenting man har kört förut, typ, tycker jag. Nej, det är... Det är väldigt, väldigt unikt, liksom. Ja, för att man är alltid van vid att man ska göra val själv. Mm. Här är liksom, du får det här sen får du bara försöka fundera ut vad det är som har hänt. Mm. Utan det är... Så det är ett modigt drag också, förstås. Att göra som spelutvecklare. Att ja, inte, inte säga att ja, men spelarna kommer inte förstå om man inte... Ska liksom leda dem rätt Utan här är det man får, Jag tror man får tillgång till ett visst antal klipp Först då som man kan ja. börja titta på och sen, Men efter det så kan man I princip söka runt i, i hela Den här databasen då efter Klipp så det är, ju, det är verkligen ett grävarbete mm, Ja verkligen Och det som var lite, ofta funkar ju bra Men ibland när man kör fast Då är det ganska, då kan det vara lite frustrerande För då sitter man bara och söker lite på Moffa över ordet, okej skriv in jag vet inte den här personens namn, eller skriv in spad, eller skriv in vad det nu är mm. något man har hört bara på, på chans för att hoppas att man får upp något vettigt. Så. Och det, blir, det kan bli lite, lite långerandigt ibland, men ofta så funkar det rätt bra ändå. Jag tänk, jag, jo, absolut. Men jag tänker också, det har ju också att göra med hur, hur väl man har förstått saker själv och, och så vidare. Det, det, är inget, det är inte spelmekanikens fel, eller så. Utan det är ju för att man själv kanske inte har gjort sitt jobb så bra, skulle jag säga. Kanske. Jo, men potentiellt så skulle du ju kunna gissa eller liksom ha väldigt bra slutledningsförmåga och skriva rätt grej varje gång i princip. Eller rätt grej, men saker som leder i framåt liksom. Jag, jag, ja. jag, skulle vilja, jag skulle vilja hävda det att det, det är inte riktigt spelets fel att det blir så för oss. Nej, no. ah, jag vet inte. Det, det känns ju lite att man... Det finns ju väldigt mycket olika grejer man kan söka på. Så man kan söka på vilka, alla ord som finns. Eller... Mm. <laughs> ja Så det är ju väldigt lätt att gå vilse också om man inte är på rätt steg sorry. från början. Jo men precis, men det är det jag menar. Det är modet du sa också att eh, allt ansvar man ska säga ligger hos spelaren på något sätt. Att gräns, det är väldigt öppet precis som du säger, du kan söka på var du vill. Så det är också sp eget fel, lite grann, om att tar bort det. Samtidigt som det är ju, och okay, det är också en del av mekaniken, att det blir svårt att, att zooma in på grejer. Det blir svårare än om det var helt begränsat. Liksom. Mm. Men jag, jag tänkte på det, en, en kul grej bara. Jag läste om. Eh, Designern har ju sagt att eh, han ville göra, eh, alltså han ville göra liksom en sån här, un så här undersökningsmekanik, eller vad man så kallar det för. Han vill, han vill ju göra någonting i stil med Det som har gjorts typ i Phoenix Wright och L.A. Noire Fast han vill liksom, ha ett mycket mindre Rigid-system liksom. där, där är det ju sådär att du ställer frågor Och att spelet Ja, det är mycket mer regelstyrt eller så säga. Och, och han vill inte ha det Utan han, han vill ju liksom just att den är, är en väldigt distillerad Liksom undersökning I och med att du ställer inga frågor, ingenting Utan allt, allt sker i spelarens huvud liksom. I form av tolkningar. Liksom. Jag tycker det, ja, det är genialiskt, liksom. Mm. Faktiskt. Um, ja, nej, men det var en ett bra. En intressant upplevelse som är väl värd att spela, tycker jag. Mm, ja, verkligen. Uh, riktigt bra exempel på hur man gör den här typen av. Vad säger man? På engelska säger man ambiguous. Mm. Det är liksom. Tvetydlig. Ja, exakt. Det, det, det, det, det finns inget rätt. Liksom, det finns ingen rätt tolkning. Det är alltid tolkningar på något sätt. Precis som det är typ nästan alltid är i verkligheten också. Liksom. Det finns ingen, ingen sanning där riktigt. Utan ja, det är tolkningar. Och det är så här, så här. Det är gjort på. Så här ska man göra en sån typ av upplevelse, tycker jag. Så, ja, verkligen. Rekommendation. Mm, definitivt. Inslö. Ja, och då kan vi gå vidare till ett spel som du har spelat. Mm, just det. Själv. Um, ja. <laughs> uh, jag har hunnit spela en hel del sen, uh, sen sist faktiskt. Det kommer inte mycket nu på sistone. Här. Så uh, jag brände igenom um, ett spel som heter uh, Lollipop Chainsaw. Som kom ut 2012. Um, och det kom ut till PS3, Xbox 360 och PC. Um, jag spelade PS3-versionen. Och eh, utvecklarna är eh, det är Suda 51s egen studio, Grasshopper Manufacture som har, som har utvecklat. Jag tror att det är ett samarbete mellan eh, Suda och eh, någon filmskapare som heter James Gunn som jag inte kände till. Och eh, den är motorn är Unreal Engine 3. gamla förra iterationen av den motorn. Eh, man kan säga att det är, ja, det är typ action Hacken Slash-kombo-baserat liksom, spel. Som, som hans spel brukar vara. Och det handlar om um, en tjej som heter Juliet Starling. Som är uh, när på under intro redan så, så får man reda på liksom att uh, det är hennes födelsedag. Hon fyller 18. Och uh, hon ska till skolan och träffa sin pojkvän Nick. Uh, och efter skolan ska de hem till. Och han ska få träffa hennes familj för första gången. Så lite så där, Ja, ah, lite tension. Han är lite nervös och grej. Och sen börjar man och svara på frågor. Och sen, och sen vävs det upp en story. Och sen är det spelet slut. Eller? Ja, <laughs> exakt. Man sitter i en databas. <laughs> ja. Man sitter ju i matbordet och bara... Mm, det har gått. <laughs> ja, just det. Det är äh, tungt relationsdrama. Ja. I att <laughs> Ja, nej men... Äh, det där är intrången så att säga, och, och, och sen så fortsätter intrången en liten bit, och man ser att när hon, när hon väl kommer fram till skolan så så är det helt plötsligt så har det blivit en zombie -invasion. och typ så här: Det är zombies överallt, och, och han blir biten, hennes pojklam. Och eh, för att han inte ska turna och bli en zombie så, så hugger hon av hans huvud eh, <laughs> med sin motorslag, och ja, exakt, såklart. Och eh, sen så, så använder de någon sorts magi så att typ så här, huvudet kan fortsätta leva. Och så, så här, hänger de på sig hans huvud på... Någon sorts magi. <laughs> ja, det, det är lite oklart. Men det, det är magic. Liksom. Ja, ja. <laughs> Och sen så, så, så här, hänger de på sig huvudet eh, på sin... Ja, ah, hon har ju så här kort eh, kjol liksom. Hon, ah, hon är klädd i sån här vad heter, det, så här, -kläder, typ. Så det så här gubb. gubb som det ofta är med sudoskir. Ja, <laughs> ja. Um... Oh. Ja, men i alla fall så, så, så börjar spelet och sen är det typ så här. 100% hög octan i action där man slicar upp zombies liksom, med sin motorsvåg. Eh... Det är ändå intressant att du har spelat ett sådant spel, eller liksom bara flytt igenom själv. Du är Aha. inte så mycket för att spela... Zombiespel? Nej, men just sådana bara actionspel, liksom, renodlade. Direkt. Nej, alltså jag brukar inte gilla sådana här hack-and-slash-spel så mycket, men jag tycker att sudospel är roliga för att det är, de är så konstiga, liksom och det är det här också det är inte bara det hela tiden, utan det är ganska varierat ändå gameplay, det är lite för att, för att det är typ fem nivåer bara, det är ett kort spel, det är typ fem banor och sen är det en slutboss, och de fem banorna är lite olika först är det första i skolan typ på campuset, och sen är det typ någon som är så här en arkad i stan och då en par så är det till exempel då ändras gameplay då blir det så här alltså det är lite olika typen då blir det typ sidoskrollande. och så ska man typ hugga zombies och sen kommer man in på en ställe och så är det typ så här helt plötsligt så är du mitt i så här eh, något retrospel typ eh, inte galle vad heter det här när man har en pinne och så studsar en boll liksom jaha ja det där ja, mm. ja jag kommer inte ihåg det ja, lite. typ pong liksom mm. fast lite mer avancerat ja men så, så då är det typ i ett sånt spel. att alltså springer omkring och döda zombies där inne medan den här bollen åker runt. Ah, det är lite det är som det var i Shadows of the Damned. Exakt, de, de är väl lika varandra. Mm. Men man märker att det är Suda själv här. För, för Shadows of the Damned, det är ganska bra jämförelse. Där var det ju där var Shinji Mikami, alltså Resident Evil... Eh, mannen. Mannen, designen. Eh, där var han inblandad och, och då var det mer litet Resident Evil-spel i Combaten. Här är det mer typ som No More Heroes. Liksom. Eh... Eller ja, God of War eller de där spelen typ. Men ja, det är, det är ganska varierat. Liksom Bandesignen är... Som jag sa, det är lite olika typer av grejer du gör. Men det är, det är rätt superlinjärt. Liksom. Det är inte jättemycket pickups och så. Men det finns och du kan upgrada ditt vapen och så vidare. Det finns ett uppgraderingssystem där du kan... Alltså man uppgraderar antingen sina tekniker. Så man kan göra olika kombos. Alltså typ så fighting-tekniker. Typ som det är typ i Jakos om de där spelar Att du lär dig nya tekniker så det blir roligare att slåss. Eller så kan du uppgradera de vapnerna. Eh... Nej, nej inte för förlåt. Du, du uppgraderar typ olika förmågor som du har. Typ som att du, du får större healthbar. Eller blir snabbare. Eller, eller kan skjuta zombies från längre håll och sånt där. Uh, för, för man får ett vapen sen så att man kan skjuta Och sådär med sin, alltså man, bygger man har på. bara ett vapen hela tiden Ja alltså det är ganska roligt också för att Man har, man, man börjar man har bara med, en chainsaw Man har en chainsaw Hanför. från början mm. Men sen så, så här, får Efter varje level så får hon en present Av någon i familjen För hon träffar de olika familjer också <laughs> Först är det någon syra typ Och sådär. <laughs> okay. Och då får hon typ en, sina födelsedagspresenter Och då är det så här upgrades till <laughs> hennes <laughs> chainsaw Så av någon får man så att man kan skjuta mer än och, och på, på långt håll så det blir lite mer lång distans Och då anpassas gameplayet efter det Då kommer en del flygande zombies och sånt Så det är, det är rätt alltså Det funkar rätt bra um... Ja, men um... Är det kul då eller? Jag, jag hade jättekul med det här I, I och med att det är ganska kort också Det, det är lite enformigt Men i och med att man uppgraderar Du väljer själv vad du uppgraderar om Du tycker att det är roligare att eh, liksom Lära dig nya tekniker Och slå, få skytta kombos För för det är combo baserat spel alltså det finns ett mode som heter vad fan var det, det hette nu igen eh uh... oh. mode. Nej, jag har glömt bort vad det heter men det, men det, är, det är sparkle mode tror jag heter spark. Spar spark eller sparkle någonting. Och då, då blir det som för allting är så här glittrigt och liksom. ja. Så eh, det är så väldigt så, så då hamnar det ett sånt om, om du dödar liksom tre eller fler zombies på rad eller så, samtidigt så så får du så här, Då får du extra poäng. Liksom, eller får så här mynt. Och då kan du uppgradera snabbare. Så då blir det så här slow motion. om man ser liksom hur det bara så här, ja okay. Man flyger och det glittrar. Liksom. Så att det, det, det är gjort för att du ska bli duktig. Och, och liksom. På de här kombosarna. Det, det, det är det jag bygger på. Um, uh. Men det, jag tycker det är kul. Um, men det som är mest intressant. Med det här spel tycker jag nästan är ändå. Storyn som berättas och. Temat att för här tycker jag man märker spel, så märker man verkligen hur, hur inspirerad han är. Han är ju liksom Japans Tarantino verkligen su. Uh, och i det här spelet så märker det för stilen är asco. Liksom det är så här. Det är lite selfskydat. Fast det liksom är, alltså alla karaktärer det är selfskydade. Bakgrunden är lite realistisk. Men också lite så här, färgerna och sånt är. Det är väldigt mycket färger överallt liksom. Och det, det är mycket så här. Uh, vad heter det? Ja, men det är mycket effekter liksom där. Nej. Ja, det, det är det också. Men det är mycket part liksom partikeleffekter och sånt. Alltså det, det flyger grejer, det glittrar och mycket sådär. Eh, och eh, men det är också så här coolt att i med alla mellansekvenser så är, så är det så här tecknad stil. Lite så typ så här 60 talsinspirerat som en som serietidningsstil liksom. Eh, och när, och när alla bossar kommer så presenteras de så, här. Du vet, Då kommer en boss och säger någon cool line. Såhär bara, oh, oh, oh, typ. Och, och, så, och, så, och så, då kommer det upp så här bara, som en Tarantino-film så, bara, tsch, så här, då får man se så ser i så står det såhär bara, vad han heter. Och jag, lite vad han är inspirerad av. För alla bossarna är inspirerade av en musikstil också. <skratt> så det är, ja, det är mm. rätt coolt. Så, ja, ja, okay. så det, det, det, och det är coola bossfighter som är alla sådana här spel. Det, det, det bygger mycket bossfighterna. Och man ska direkt komma på hur man ska skada bossen på bästa sätt. Då, så. Mm. Och så finns det, är man duktig och har lärt sig vissa så här, moves och combos, så, så, så kan man utnyttja det på bossarna. Liksom. Ja, det uh. låter ju uh. spännande. Är det, är det bättre än Charizard and the kanske Du sa att de skiljer sig ganska mycket ändå, <clears throat> eller rent kombotmässigt, men är det. Ja, är liksom. Jag vet inte riktigt. Det är två helt olika typer av spel. Det här är mer, det här är mer som komedi. Liksom. Det, det, för det, för det, det, det är så här en skola man går i, heter San Romero. Så det, det är så här eh, Homager till gamla, alltså John Romero-filmer, alltså zombie-filmer och allt det där. Och olika musikstilar och saker heti. Och det är till och med direkta referenser till, till, vet där, till några av Tarantino grejer Det är Sed's Dead Baby. I uh, okay. mer yeah. typ. Ja, lite sånt där. Men ja. ja. Det, det, det, jag, jag tycker att det är. Det är en kul upplevelse. Det är inget spel jag skulle spela igen. Och det är kort och det är inte så mycket omspelningsvärde. Liksom. Det, det, det finns, man kan tävla om så här, på en leaderboard liksom, internationellt med poäng så alltså, få bra poäng och sånt. Men det är ju så här: orka. Liksom, mm. kände jag. Men, men visst, som alltså, man är, mm. tycker att det är jättebra. Men jag vet inte, det var typ mellan fyra Det är kanske fem, sex timmar långt max Okej okay. Men är det är en rekommendation eller? eller du, ja det är en rekommendation Om man hittar det billigt kanske Ja det, det tycker jag Och framförallt en grej bara innan jag slutar Det är väldigt bra soundtrack Det är grymt soundtrack Det är Akira som är som är Music director Han har inte gjort allt men han har gjort vissa av låtarna Och sen är det Vissa av låter gamla låter är så här: den här lollipop, lollipop, vem mm. är med? Och det är lite annan så här: När man kommer in med spark till så är det den hej Mickey! Na -na -na -na -na. Här alltså det är verkligen så här: det är musik liksom Nej. hela tiden. Mm. Och, alltså, men hans det är väldigt så här, punkigt soundtrack så här: japansk punk liksom. Eh, Ask soundtrack verkligen. Eh, så att eh, ja, grym, grymt eh, Grym stil liksom på hela paketet. Så ja, jag skulle vilja rekommendera det om man gillar liksom Suda den de här konst, lite märkliga spelen mm. som inte är som alla andra som kommer ut, liksom. så kan man definitivt kolla in det, tycker jag. Mm. Ja, och då tänkte jag prata lite om ett spel som jag har spelat. Som jag plockade ut nu på en rea på Playstation Store. Som jag har velat spela ja, nästan sen det kom ut, tror jag. Det är ett spel som heter Yomawari. Det betyder i princip gå runt på natten. Eller nattvandring på japanska. Det släpptes i Japan 2015 till Vita- PS-vitan och sedan 2016 i, här i Europa och i USA. Det är utvecklat av Nippon Ichi Software som är en liten indie-utvecklare från Japan då, som namnet antyder. Um, och um, det här är ett skräckspel i tvådimensionellt där man ser allting um, lite snett uppifrån typ som i Zelda, Link to the Past och den stilen. Det handlar om en liten flicka som är ute och går med sin hund i en typisk japansk ja, stad, mindre stad, förort eller vad man ska säga. Och sen helt plötsligt så försvinner hunden och där börjar själva äventyret man ska leta efter. Eller det börjar så att en, en syster går ut och letar efter hunden men systern kommer inte tillbaka på jättelänge så då till slut blir man tvungen att själv gå ut och leta. Man är spelar som en väldigt liten tjej då. Så då går man ut på i natten här och ska försöka luska ut vad det är som har hänt. Och till sitt förfogande har man en ficklampa och man kan plocka upp lite stenar från marken och... Utöver det så har man inte så mycket... Det finns ingen... Man har inga vapen som man kan använda. Utan man, man går omkring lyser med ficklampan i stan. Och hoppas förstå vad det är som har hänt. Um, när man lyser med ficklampan så kan man se olika spöken och så vidare. Som dyker upp här och där. Och då gäller det att eh, försöka undvika de här. Inte komma för nära för då blir de följa efter. Och till slut så... Ja. Tar de fast den och då... Då dör man och får börja om från ja, senaste sparpunkten. Um, Hur det, långt är man om? Det finns små eh, shrines där man kan lägga. Man plockar upp, också upp pengar vid olika sådana här dryckesautomater som finns mycket i Japan. Så mm. när, där någon tappar lite växelpengar. Då kan man plocka upp lite pengar där, och sen kan man använda det i de här små shrinesen som lig, ligger längs gatorna. Man kan, mm. Där kan man göra en quick kvicksävd så att man får börja därifrån nästa gång, så länge man inte startar stänger av spelet, det blev jag varse också efter att ha gjort det, då måste man börja om från senaste riktiga spaningen om man säger mm. men men det är ju, vad är det riktiga spanningen? det gör man i sitt hus där man är, så det är ju ganska långt mellan dem mm. men eh, eftersom det där är till viten så är det inte så någon big deal riktigt heller, för man kan alltid sätta den i sleep mode eller något sånt, så. och det är inget jättelångt spel heller, så det är inte som någon jätte deal breaker i det där. Um, men i alla fall och då När man börjar närma sig Även om man, man ser bara spöken Om man lyser på dem med ficklampan Men man hör dem annars genom ett hjärtslag Börjar som trumma Snabbare och snabbare Så hör man att det börjar hjärtat börjar banka Då kan man Då eller titta sig runt och okay, vad är det spöket Och om de börjar jaga en, då kan man också Gömma sig i olika buskar Eller bakom små plankor Som finns ut placerade här och där. Och då, då har man bara att, att det här hjärtslaget går långsammare och långsammare och man ser att spökena försvinner eh, därifrån. Och sen kan man fortsätta springa omkring i stan. Det är en ganska stor karta. Det finns lite olika områden. Något fabriksområde, industriområde, lite övergivna hus, eh, skolgård. Eh, och ja det, det är ganska ganska stor karta och eh, det som är bra med de här shrinesen som man kommer till är att man kan teleportera sig mellan olika tidigare shrines som man har lagt en peng i då, så man kan mm. hoppa runt på kartan relativt eh, enkelt och jag tycker att det är ett, eh, man får inte jättemycket det är inte jättemycket ledtråd man får det, ibland står det eh, inför varje det olika liksom det är inte i ett par olika kapitel kan man se då står det ungefär, att ja, du ska leta reda på, leta efter det här eller gör ungefär det här men, men det, är inte, det är inte jättemycket, det är inga pilar som pekar exakt vart man ska och sådär. utan man får, man får springa runt ganska mycket själv och utforska en övergivande um, mål att att hitta sina... Ja, man, får, man ska försöka få, få reda på vad, vad som hänt hunden och så vad som hänt systern som har gått och letat efter hunden det är en så simpel story kan man säga Okay. det är inte mycket mer än så men så sådär. så dyker det upp olika monster olika man ska akta sig för och det var och ingen combat alls nej inte, det finns, man kan uh, ta koll på vissa spöken genom att tända vissa uh, ja, utföra vissa typ gå till olika platser och trycka på något knapp och så, men det är inte så att man liksom, kan skjuta på några monster eller liksom, ja, lysa på dem för, så att de försvinner utan man det är genom att lösa pussel runt omkring- som man kan göra att spöken försvinner. Mm. Um, men det är ett, det är inte jätteläskigt- men ändå lite- ibland är det lite- ändå sådär skrämmande när det- när det är något som- för ibland kan det komma grejer springande- helt plötsligt och man hör lite här- och då är det något monster som bara- plöjer fram genom gatan. Då gäller det att snabbt så här manövrera- därifrån så att man inte blir påsprungen och så vidare. Um, men de springer rakt fram. Ja, de, de springer liksom längs vägen. Då, ah, då gäller det att liksom snabbt försöka hinna vägen. jagar inte utan jag bara Nej, en del en del jagar men de här de som kommer plötsligt är bara, liksom, bara komsch, flyger förbi. Shit. Så det kan vara lite störigt ibland när man, för man har en mätare så är mätare som går ner. När man, du kan hålla in en knapp så springer du snabbt och då går din mätare mm. ner. Och också när man är på väg eller har blivit upptäckt av ett spöke då går den här mätaren ner jättesnabbt så man kan, då kan man bara springa väldigt kort stund okay. så om man har sprungit så att den här mätaren nästan är i, i botten och så kommer den så här, springande på gatan så, där, så, man, så man måste liksom springa åt sidan för att väja på då kan det vara så att man inte har något stämmerna kvar då blir man mm. påsprungen automatiskt så. det är lite, kan vara lite störigt men annars är det ganska det är lite sådär eftersom man får utforska mycket själv så är det bara, det händer lite, lite konstiga grejer som händer och det är något så här spöke som man dyker upp på något eller först man har bara ett så här, hehehe ja okej, och det där och sen lyser man omkring, då är det någon, någon lite såhär tjejspöke så här som om man lyckas komma fram till och hon försöker fly till men kommer fram och liksom, man kan alltid, man kan interagera med en knapp liksom, och då, då säger hon bara continue playing with me och så flyger hon iväg lite längre bort så här. men det är också sån där vad jag förstår så är det, det är mycket sånt som händer som inte har någon betydelse. För, liksom. Det är inte att man måste göra det så får man något. Det är bara, ja mm. det här kan man göra. Och sen försvinner hon. Liksom. Så det är bara lite konstiga grejer som händer. Mm. Liksom, som, man, som bara är lite otäckad på något sätt. Um, Hur långt var spelet då? Sorry. Um, det är inte jättelångt. På något ställe så körde jag fast lite grann för man ska gå. Man ska göra vissa lägga ett par prylar på vissa ställen men det står liksom ja, lägga ut dem här på rätt plats och så måste man försöka hitta var den där grejen var eller komma ihåg sen tidigare eller något. men det, mm. det tog ett tag men ja jag skulle gissa kanske sådär fem timmar eller något det är inte, okay. ja, inte, inte jättelångt men sen kan man fortsätta spela har jag märkt nu efter när jag klarat det att någon typ av man kan fortsätta spela vidare men jag, jag vet inte exakt vad det vad man skulle tjäna på det. Man kan ju liksom samla på, man kan plocka upp lite olika prylar längs vägen som liksom bara som är eh, som inte har något spelar in i, i vad som händer. Okej, okay, nu plocka upp en liten docka här som liksom, och man hittar lite sådana grejer som bara för för stämningen skulle kan man säga. Ja, det har ingen betydelse. Nej, det mesta har ingen betydelse. Finns det vissa dörrar som är låsta så man måste hitta nycklar och, och lite sånt men det är inte Oftast är det inte så mycket sånt. Det finns också vissa fiender som är. De är rädda för eld. Så då har man tänds man kan kasta. Och kastar man dem, då dras de till elden. Och då kan man smyga förbi. Mm. Så det är lite sådana. Det gör inte så mycket att det inte är någon combat. Liksom. Det, det blir ju. Det är ganska såhär, mysigt, små, spel kan man väl säga. Som jag tycker. är det är värt att, att spela i spela fall. för det, det är sällan man ser får den här typen av speciellt liksom, lite så här, indie 2D skräckspel i den här i japansk miljö så så är det för mig varit givet köp när det väl, när det inte var så dyrt det, var på, det finns på det. det här finns nog bara på det finns att köpa faktiskt fysiskt också i Sverige också uh, men det kostade väl säkert 3-400 ja, tror jag. Men nu köpte jag det för att det var rea och då kostar en hundring ungefär. Digitalt alltså. det är ett Ja, men det var ett, ett mysigt spel. Så har man, det, det känns som ett sånt spel som är väldigt så här, ganska bra för att spela på en vita också. Liksom, du behöver mm. inte vara någon jättestor Du behöver inte ha en jättestor skärm. Du kan liksom ligga i soffan och släcka ner och, och ligga och spela på, på din lilla skärm där så. Det, det, kom... inte det skulle bli jättemycket räddare om du spelat det Nej, det tror jag Men det kommer också en uppföljare till det här i, nu i augusti tror jag. Till, till Både till Vitan och till PlayStation 4 som heter också Yomawari och ja, någon annan undertitel då. Mm. Det här heter Yomawari Night Alone. Så, men, så det ska jag kolla in också. Det, se vad som hur det spelet är. Men kolla gärna in det här. Yomawari Night Alone. Om ni... Har möjlighet att ha en vita liggandes. Okej. Då går jag vidare med ett spel. Som jag gärna vill tipsa om. Som heter The Last Door. Som kom ut. Ja, första. Det är två säsonger. Första säsongen kom ut 2014. Jag tror att andra säsongen kom ut 2016. Men det är inte helt hundra på det. Så det är, det är två säsonger. Med. Oh, fyra. Eller fem episoder i varje, jag har glömt faktiskt. Jag tror att det var fem i varje. Och det är ett... Um, eller det kommer ut till PC, alltså Windows, Android, US, MacOS, Linux. Typ allt. <laughs> ja. Förutom, det kommer inte ut till konsol då. Vad um, <laughs> jag utvecklar är The Game Kitchen, som är en spansk studio. Och det, det här var crowdfundet. Uh, alltså det var på en kickstarter och sen var det, jag tror att de gjorde per episod. Alltså att det var typ att man, man fick lägga mer om man ville ha eh, Alltså det var som en liten kickstart för varje episod, tror jag. Eh, men det är väldigt så här community, ut, alltså de, de var väldigt involverade med community och att community fick påverka spelet en del och så där också, komma med förslag och sånt. Och i genren då, det, det är peka och klicka ett, man kan säga att det är ett psykologiskt eh, skräck peka och klicka spel, även till spel. Och det handlar om, inramningen är, det typ 1800-tal, det är lite så här, eller 1800-tidigt 1900-tal, det är lite Lovecraftiansk liksom, stämning och sådär. Och det handlar om fyra barnomsvänner, eh, och man spelar, i första säsongen spelar man en av karaktärerna som heter Jeremiah DeVitt, eh, och senare, tror jag i säsong två, så spelar man hans Uh, en, en psykiatriker som heter Dr. Wakefield. Och, uh, men i alla fall, David, uh, han får, det börjar med att han får ett mystiskt brev från en gammal uh, kompis, då. Um, Anthony Beechworth. Som. Uh, uh, han, ja, det är väldigt Han om den sista döden. Exakt. Ja, han är liksom skrivit konstigt brev, liksom kryptiskt, så han åker hem till honom, och då när han kommer dit så ser han att han. Uh, Beachworth har hängt sig. Och så hittar han då. Anteckningar och sånt om uh, att uh, han, har han har blivit så hemsökt eller plågad av någon sorts övernaturlig kraft-typ. Och att folk i hans närhet också har blivit det. Uh, och han-typ så här stod inte ut längre. Liksom. Det är så här äkta, så här ja. liksom. Folk blir galna. Det är mycket så här. Det är verkligen den typen av skeptisk, psykologiskt det är inte. Man får se väldigt lite, liksom. Uh, och så. Um, ja det är väl det mycket är sånt att man blir, blir galen ja ah, precis <laughs> du eller i steg så här, först liksom bara, det går långsamt ah. Sen man man liksom totalt helt frånvarande från den riktiga världen ja ah, verkligen ja det finns en he hemlig så organisationer liksom sekt också som heter The Veil vale, som som faktiskt eh, Jeremiah DeVitt och de andra var med och startade under ungdomsåren. På de på samma skolor då. Eh, och den här DeVail är liksom en organisation som... Eh, de har någon sorts... Eh, det var någon sorts drogaktig. Det var någon sorts serum som gjorde att de kunde så här se världen bortom och sådär. Och så då skulle de genom det här... så Deras mål är att ta reda på sanningen inom situationstecken då. Ja. Och som finns där bortom slöjan. DeVail... Liksom, mm. Uh, så det, ja, det, det, är väldigt, det är väldigt så och allting. Liksom. Men det, det, det är bra, det är väldigt, väldigt väl skrivet. Uh, liksom. Ja, jag, jag satt och verkligen nyste. Jag streckspelade det här både säsong 1 och 2. De är ganska långa också, så alltså varje, varje episod är. Alltså beroende på hur snabbt man klarar allting. Liksom, mellan en och två timmar ska jag säga att varje episod uh, Så att det är ju en 10-15 timmar i alla fall spelat, liksom. Mm. Eller både säsong 1 och 2 då. Uh. Ja, det var ju ganska minimalistisk grafik. eller Det var ju väldigt... Alltså, mm. Pixligt eller vad man säger. Alltså, den, den typen, typen av... Ja. Ja, det har en väldigt speciell stil. Ja, det, är, det är väldigt minimalistiskt pixel. Precis som du säger. Det, det, det är nästan svårt att se liksom, hur karaktärerna och sånt ser ut. Det är väldigt så här, men fortfarande otroligt snyggt. Det, det är mycket så här... Det, det är som så moderna pixelspelare nästan gör allt att de har ju massa så effekter och sånt som man inte hade förut tiden så att no. man kan se eld och sånt och liksom, eller inte bara det men blåst utan så Alla och allting är super väl liksom. Men som du säger så här super liksom oskarft, väldigt stora pixlar liksom överallt. Men det, det funkar skitbra i det spel tycker jag. Um, väldigt så här cool stil. Ja, du, du såg ju lite jag visade lite sekund. Ja jag tror inte det gör sig rättvist riktigt på bild. Heller. eller så alltså, jag vet inte det var ju man blir ju inte mindblown blown kanske av det det lilla jag såg men Nej. det är liksom det jag gissar att man måste kanske uppleva det. Ja. Och det är mycket det är inte bara grafiken utan det är mycket allting ljudet är otroligt bra. Alltså det är så här väldigt bra soundtrack och ljuden passar perfekt. Det är så här, det är just det där för det här är ju lite små liksom Fast det den här grafiken. Och det är, det, det är så otroligt hur de har lyckats med det. Och det är just ljudet och, och, liksom, och historien som berättas. Att den är så här... Det är sån där krypande. Liksom, den typen av skräck som Lovecraft skrev. Liksom, att det, uh, Ja, det, det funkar väldigt bra. Och... Um, ja, det är ju precis. Det är lovecraft inspirerat, Men det är ju också lite Edgar Allan Poe också. Det är något mix. liksom. Uh, mellan... Hur mycket är det liksom... Uh... Så pixeljagande och sånt i. Eller som gamla mm. old school eh, peka liksom och eh, ologiska pussel och sånt. Eller? Ja, det är väldigt streamlinat och modernt på det sättet. Det, det var något ett ställe där jag missade en grej på grund av pixelhunting. Annars är det inte så mycket sånt just för pixlarna är stora och sådär också. Så det, det är mer så här. Ja, det visas oss väldigt mycket. Det kommer upp en symbol med allting du kan in, interagera med. Och du kan göra tre olika grejer. Du kan, eh, du kan du kan inspekta, du kan interagera med då. alltså göra någonting med och sen kan du eh, läsa på grejer typ. Och sen kommer du allt du ser alltid var du kan gå ut och sånt exit, alltså utgångarna syns alltid och så där. Så det var väldigt lite pixel någonting och problemlösning var ganska den var också ganska minimalistisk. Det var ofta så ett föremål används till ett problem liksom. Du plockar upp grejer ska använda. Så det var ofta väldigt logiska grejer. Men trots det så var det ju lite så här. Det tog ändå lite tid att komma på om man skulle göra allt det och sådär. För ibland. Ja du vet som det alltid är, Ibland ska man snacka med en viss person. Mm. Och, och det är också så att efter ett tag. Det blir. Du kan ta dig runt via en karta också. Det är ganska stor miljö liksom. Så det, det är inte linjärt på det sättet. Utan det är att du får en karta när du har varit på lite olika ställen. Och sen så, så ska du då ta dig från en plats till en annan. Uh, så du kanske snackar med någon på ett ställe. Och då säger den. Ja men. Han finns där, och då ska du åka dit och göra någonting där, och så. Uh. Men det är nästan alltid att du löser ett pussel med någonting du hittar på det stället du är på. Så det är inte så att jättemycket att du plockar upp någonting i början och måste använda det på sista episoden, liksom mm. sådär. Utan, utan du använder allting du har under den episoden, och så. Um. Yeah, men jag, jag tycker det är väldigt modern på det sättet. Det är liksom perfektat den formeln nästan med pege och klicka. Jag okay. stödjer mig ytterst lite på, på mekaniken. Eh, faktiskt. Men annars är det, det är precis som alltså Det är ett klassiskt peka- och klicka-spel liksom. Och då ett inventory längst ner Och sådär på skärmen Det, är det ställ... står ju i sig med andra eh, Pka- och klicka-spel du har Alltså Om du kan jämföra ja, alltså det, det här är de bästa. de alltså, bästa Jag har spelat väldigt mycket Pka- och klicka-spel ändå Nu på sistone har det blivit mindre Men de har ju alla nästan klassiska sådär. Mm. Eller inte alla, men väldigt mycket Av de här Nästan alla LucasArts och en hel del seriärer och sådär. Och jag kan väl säga att det här är nog bland de bättre spel jag spelat överhuvudtaget. Och det var just det också jag streckspelade det här. Det, det, det brukar sällan att jag orkar med spela pek och klicka spel idag. Men det är liksom bara sög in mig från början. Jag tycker att det, det är otroligt bra. Det är just därför jag ville rekommendera det. För det är väldigt billigt också. Det är liksom så här det är ett indie-spel. Liksom. Men det är slut. Andra säsongen är liksom wrap-up och sen är det slut. Eller, eller ja. är det liksom... Eller, det, det är typ avslutat men det är ändå ett öppet slut kan man säga så att de har, de har gått ut och sagt att episod två är ju avslutad men vi kanske kommer tillbaka och gör mer framöver men man får ju, man får ju lite closure liksom på slutet okay. ja, det Tycker låter jag. ju spännande mm, jag, kan, jag kan verkligen rekommendera det här det har det liksom gått lite under raden för många också men det det, det går att söpa, det finns på GOG. Det var där jag ska det. Sen finns det också det finns på Steam och det finns att köpa på deras hemsida The Game Kitchen. Mm. Jag kan verkligen rekommendera de, de, de har varit på rea nu. Det var GOG-rea och de hade egen rea och sånt där. Så haffade, eh, och spela det här för det, här, det här är riktigt bra. Tycker jag. Speciellt om man gäller Lovecraft och så också. Mm. Det, det, precis, det vill jag bara säga. Det är så här ett Lovecraft-spel ska göras Jag har spelat mycket så. jag gillar ju Lovecraft eh, En del, och jag har försökt spela Rätt många av de spel som har gjort Men Det här är ett av de bästa Lovecraft-spelen, garanterat eh, Det är så här tycker jag Ett sånt spel ska göras 9 av 10 på norska mm. <laughs> ja, det ja, på den. <laughs> ja, 9 av 10 mm. Något sånt För det, det är väldigt bra mm. Många spel inte riktigt spela klart Alla spel jag har börjat med Så det... just nu är det väl Bloodborne och Persona 5 Som ligger och eh, Som tar upp lite tid Som kommer att spelas klart Snart eh, Ligger och gottar till så. Ja exakt, marinerar <laughs> eh, Men jag tänkte prata lite om Bloodborne och mina intryck av det Innan jag har eh, det, Som sagt jag är inte klart än Men jag har i alla fall fått en känsla för för spelet och ja, kommit... En liten bit i alla fall dödat ett par bossar och så vidare. Och Bloodborne kom ju då 2015. Utvecklat av From Software. Som säkert de flesta känner till. Det utspelar sig i gotisk och lite viktoriansk era i... En stad som heter Yarnham. Yarnham. Och det går det ut på att man är en, en hunter. Det är någon sorts blodburet virus som har spridit sig till folk. Och folk blir galna i princip. Och man är en spelare som en hunter som ska Vaknar upp i den här Jarnhamn, den här väldigt mörka världen. Och det går ut på att man, man möts av diverse olika monster som man ska... Hjäl och både mer vanliga människor och olika vidunder av olika slag. Det är väl det som är grundpremissen i princip. Sen det är ett väldigt snyggt spel. Speciellt vyerna och just det här att man kan klättra upp på ett stort torn. Och så kan du se ner. Liksom, där har jag varit. Och här, där dit ska jag och så vidare. Mycket sådana väldigt fina storslagna vyer och känsla för detalj i alla i allting verkligen det är liksom från tinnar och torn till uh, tunnor som står här och där och, ja allting är verkligen researchat och polerat uh, väldigt uh, ordentligt och uh, det är ju då en uh, samma studie som gjorde de här Dark Souls-spelen men det här skiljer sig det här är ett väldigt snabbt combat-system som man har ingen, man kan, har ingen sköld som man kan inte försvara sig så utan det, det man kan göra är att man kan dodja. Eller så kan man eh, använda sin pistol och eh, skjuter man på fina precis när de ska göra sin attack så kan man stanna dem så gör att de blir ja stannar till någon, någon sekund och då kan man utföra sin attack för att ge dem mer skada och så vidare. Mm. Så det är väldigt viktigt det här att liksom, tajma sina attacker rätt och läsa av fienderna. Så det blir en sorts liksom, dans mellan dig själv och, <laughs> och fienden mm. eh, på liv och död. Och det är också så att eh, när man blir träffad så eh, som vanligt förlorar du liv. Men du har också en liten bit av din livmätare som är kvar. Som, som visar att okay, om jag, du attackerar fienden igen och får in några träffar då kommer du kunna... Fylla på ditt liv upp till en viss nivå igen. Så att när man blir träffad, så är det okej. Okay, hur ska jag göra nu? Ska jag vara bak undan och då kommer jag förlora allt det här livet? Eller ska jag attackera igen och försöka fylla på mitt liv igen? För liv är ju väldigt värdefullt i, i de här spelen. Så det, det blir en. Det belönar spelare som spelar offensivt, liksom att det inte fegar mm. utan man liksom, okej, okay, jag rullar rundan. jag klarar nu blir träffad. Okej, okay, på den igen, liksom. mm. Och våga riskera att man blir träffad igen för, för att försöka fylla upp den livet man har förlorat. Så det är en ganska rolig mekanik där. Det har gjorts i. lite liknande i senaste Dum-spelet också. Jag har inte spelat det mm. men jag har sett att man kan göra sådana här. Uh, om man gör mili sina milieattacker eller om man säger, när man kommer nära då får man liksom en liten liv-bonus. Eh, mm. Så det också gör det är också att man... Det är mer har varit senare åren. Ja, typ exakt. Mm. Många andra spel är det ju så att där man man tjänar på att när man får liv som återgenereras hela tiden så, mm. så är det liksom ingen mening att så fort man blir träffad så är det bättre att bara ställa sig och gömma sig någonstans mm. och sen ja ah, nu har jag fullt liv igen. Och så, kan man... så funkar inte riktigt de här typerna av spel utan det är ju mer, får spelarna att spela på ett visst sätt som mm. spelutvecklarna vill. Det blir liksom inte att man sitter och bara kampar på något ställe. Det är ju det är mycket roligare egentligen. Ja, det men det är ett smart sätt skill, också. Liksom. Det är ett smart sätt att få. Just att tvinga spelarna, ja. att spela utan att det känns liksom forcerat, om man säger. Mm. Så det är ett svårt spel det här, men eh, första gången man möter vissa bossar och vissa fiender så är det ju verkligen att man bara Att man, liksom. Ja, man dör ett par gånger. Men sen, det var några fiender som. Det kommer. Som någon sorts klump med ormar som sitter ihop Som krälar fram. liksom sån Det är en vanlig fiende men då är det också att de attackerar ju om man kommer. Om man kommer nära och försöker komma med sitt svärd och hugga till exempel eller sin, sin lilla eh, käpp som jag använder då. <laughs> en dödskäpp liksom. Ah. Då, då kan man ju slå. Så kan man ju dodga bak. Men, David, ja. 75 år. Så. <laughs> Med jag jag, jag spelar som en gammal tant också. Jag ah, har okay. gjort här. Man, ah. man får ju customize sin karaktär. Ah, innan. Okay. Det är liksom en. Så gammal man kan vara i princip. Så. <laughs> ganska väldigt eh, rörlig. För att vara en gammal tant. Men då. Då kan man ju välja då. För man, man kan ha ett, ett visst antal olika vapen. Då, som du kan. Eh, Införskaffa eller. Och många vapen har också en, en andra sekundär funktion, så här käppen, antingen kan du använda den liksom och gå nära och, och slå. Eller så kan du med ett snabbt knapptryck kan du göra om det till en piska i princip så här, som växlas ut. Och då märkte jag att ja, det är ju smartare liksom att istället för att det går nära och hugger på de här orumarna som kräller omkring och som kan bita mig. Så kom på, just Det, det är ju smart. Om jag tar fram piskan, då, då kan jag bara stå någon meter från och bara tsch, tsch, tsch, utan mm. att liksom riskera att förlora något liv överhuvudtaget. För dem, deras recovery är så pass långsamt att man hinner liksom själv få in fler träffar innan de mm. hinner liksom bita tillbaka. Så det är mycket sånt man, liksom, man lär sig under spelets gång. Um, Men skulle, skulle du säga att det är Är det typ trial and error, eller är det, är det, är det gjort för att. Äh, man ska man kunna typ, förstå det direkt och klara allting direkt utan att dö typ. kanske om man är jätte det är ju inte så där att det är något som ofta, inte väl kommer ihåg i alla fall. det är inget som hoppar fram liksom, och så blir man överrumplad och dör utan det, är ju... det är väl ofta om man är lite, är man försiktig så kan man ju komma ganska långt utan att liksom, man blir... dör ju inte hela tiden då, utan mm. man... man ska spela spelet det, visst det belönar dig för att vara offensiv men första gången du möter en fiende så spring inte liksom bara rakt fram utan liksom, man kan ju också liksom, eh, targeta på fienden och det gör man i princip hela tiden så att du alltid har den i, i sikte så här, som klassiska sätta alltså targeting som kommer sällan och in of Time där någon gång. Mm. och det är ju nästan på de flesta fienden är ju det det bästa att göra för då kan man lätt dodge åt sidan och ändå ha fokus på fienden det gäller ju att, man får vara försiktig innan man kommer till... För finare kommer jag spåna alltid på samma ställen. Så man vet ju, har du spelat en bana så vet du var finare kommer komma. Mm. Så det är inte så att det alltid måste liksom gå jättelångsamt. Men om det kommer till nytt om då är det så här... Okej. Okay. Om det är mörkt, liksom, upp med facklan, tänd den. Och sen bara gå långsamt så här, framåt och se vad som kommer. Det är ju också en väldigt annorlunda känsla jämfört med många andra spel som man spelar nu för tiden där att mm. det var något ställe då var det säga okej okay. Nu har kommit in ett långt torn med en sån här spiraltrappa som går ner, det är bara kolsvart man har liksom, man kan ju... det som är bra med den här facklan man kan ha är att vissa finner tar mer skada av eld så... och också förstås så att den lyser upp så du ser ju mer, och då var det verkligen så här okej, okay. jag tar upp facklan, sen bara går långsamt istället för att bara rusa ner för trappan så bara gå långsamt och sen så här, se eller sen om man hör någonting så här, liksom, verkligen på så det här är ju en typ av skräckspel i sig, liksom just det här att man, mm. eftersom varje fiende är potentiellt ett dödshot mm. <laughs> så, så är det verkligen, um, ja, det gäller att vara lite försiktig och alert. Uh, nog om det, Eller för? fall. Vem jag bara, är det gjort för att man ska kunna, alltså belönas man av att spela om det på något sätt? Eller det... Ja, det finns väl New Game Plus. Och så här, att När du mm. har klarat spelet så kan du spela om det ytterligare en gång och så vidare. Men jag, det har, dit har inte jag kommit än, men... men det finns ju väl, alltså, Just bossarna är ju verkligen top of the line om man ser. De är ju riktigt, eh, riktigt bra. All, I alla fall alla de jag har mött, mött till är väldigt varierande. Och, och har olika... Eh, olika... Svagheter och så vidare. Så det gillar man. Liksom storslagna bossfighter. Så är både det här och Dark Souls-spelen. Är ju bra rekommendationer. Sen gäller det att ha tålamod. För man kommer dö. Du kommer få spela om vissa partier. Men det har man väl tålamodet. Så finns det väldigt mycket häftiga miljöer att uppleva. Även om allt är väldigt. Så här, det är ju den här stilen mörkt och dystert. liksom Hela tiden. Men mm. det är ändå väldigt ganska varierat. Med. Med olika skog, någon så här skog man springer igenom och de här städerna man är i och så vidare. Så jag tycker det är ett jättebra, jättebra spel och det är de timmar jag spelar hittills. Nu ska vi se om allt fungerar som det ska. Ja, den verkar vara på. Härligt, Ringröst, till man är. Det är Linus här, och nu är det dags för ett nytt tips. Så det var ju typ ett år sedan jag senast tipsade om något. Denna gång vill jag tipsa om ett spel som heter Player Knows Battlegrounds. Och det är säkert många av er som redan känner till det spelet. För ja, det ligger ju trots allt i topplistan över de mest spelade spelen i Steam. Eller på Steam. Um, och, och spelet går ut på att uh, man släpps ner på en ö med uh, ja, upp till 100 eller 99 andra spelare, man är 100 totalt och uh, man släpps ner där utan vapen uh, och man ska börja leta, lota vapen, hitta vapen och sen så måste man hålla sig för en viss cirkel som minskas hela tiden och uh, det är fruktansvärt intensivt spel och uh, Ja, det var länge sedan jag var så hypad över att spela ett spel faktiskt som jag är över det här. Det är något alldeles speciellt. Man kan väl kalla det kanske Operation Flashpoint på Star eh, Och om man, när man bara är 5-10 personer kvar i en liten, liten cirkel. Då, då har man hög puls. Nej, äh, men checka in Player Unknowns Battlegrounds ifall ni vill ha något eh, nytt att spela nu i sommar. Ha det fint. Hej. Inslut. All right. Ja, det där är lite spännande. Um, då, du hade några grejer du ville tipsa om här på slutet av innan jag rappar upp där. Ja, jag har ju jag kollar ju rätt mycket på diverse YouTube-kanaler när det gäller spel och sådär. Det finns ett par som jag fastnat extra för nu under senaste tiden. Och eh, det första är väl. Eh, en dokumentärserie, crowdfunded dokumentärserie om spel som heter No Clip. Och den, den tar upp då... De gör långa intervjuer med folk från... De har bland annat gjort en lång, långa avsnitt om John Romero och hans historia och allt han har gjort innan. Och sen vad han håller på med nu och så vidare. Det finns också om... Rocket League hur de utvecklade det spelet och det är allt från början till vad som gick snett och hur de har gått igenom olika iterationer av spelet för att få det dit det och hur det blev den här succén och sånt som väldigt intressant att lyssna på att de flesta det krävs oftast flera iterationer innan ett spel blir liksom så bra att det blir en, kan ändå bli en hit, om man säger ut det, till mainstream. Det finns också flera avsnitt om Doom, nya Doom då, hur, hur de påbörjade ett Doom 4 som aldrig, aldrig blev klart i princip. Och sen när de skrotade det och sen gjorde de det här nya Doomet som kom förra året då. Um, så det är väldigt intressant. Det är några som jag har varit med från den gamla goda tiden, då, de gamla domspelen och sen vissa nya som har... Var det, var, var det de idéerna som blev Rage, eller? Jag tror de hade flera projekt på gång samtidigt, ah, okay. så jag tror Rage var väl ett av de som blev färdigt. Men jag gissar att det kanske utvecklades uh, antingen var det innan de började på det här doom ah, okay. eller så var det skrotade de det och gjorde rage under tiden jag vet inte riktigt de hade ju tror de hade flera team igång som höll på att jobba med ja. flera spel för men för det, för jag kommer ihåg när vi såg det där att det, det, det såg lite ut som för det var också lite postapokalyptisk stil på den där första iterationen av Doom 4. Det var ju det fick ju mycket eller de visade väl några trailers där, men det kändes liksom det var ju inte riktigt det var ju mer story narrativ mm. och sånt som kanske aldrig riktigt var Doom seriens Nej det som liksom man förväntade sig var ett doom -spel, utan det blev det lite jag tror att det var något, folk som liksom, kallade det för så här Call of Doom, för att det ah, var så här Call of Duty, fast det är liksom lite den typen av, av värld när, det, när de började visa upp det. Och, ah, jag vet inte, det, jag tror de märkte väl också att det här var liksom, det blev mm. inte Doom som de ville, utan blev ett helt annat typ av spel, så då det blev det skrotat helt enkelt. Så. Det, det är rätt kul alltså bara sticken emellan med det. Vad heter han? Han, den här superprogrammeraren på id. som var på John Carmack. Ja, ah, John Carmack. Han har ju sagt det. Han har ju gått ut och ta sig. För det är kul, för han var med och gjorde raids Som mm. var också ett storybaserat spel. Men han har ju gått ut och sagt tidigare så att typ... ah story spel, alltså att spelmekanik, alltså story spel det är som typ story i porrfilmer liksom. <laughs> så här, det finns där <laughs> ja. men ingen bryr sig egentligen typ. mm. så, här. <laughs> så det är, ja, det är så här roligt för sen så satt han där, men Rage mm. var ju ändå ganska alltså, story-tungt liksom, ja, mm. ja, i alla fall, så det är, det är en intressant, en bra dokumentärserie, senast det jag såg var om Final Fantasy XIV också hur de släppte ett, ett online-spel som var helt trasigt och hur de under tiden det låg uppe, både patchade spelet och gjorde en ny, ett helt nytt spel bakom kulisserna för att släppa för, som, för att som skulle liksom, eh, ta över när de skulle skrota det gamla då. så det var ett otroligt arbete bakom, det var, hade ju liksom aldrig gjorts förut att man liksom på den nivån att man, okej, okay, vi har ett spel här. Vi skrotar allt vi har. Och, eller ja, i princip liksom, mm. bygger om det från grunden och lanserar under samma namn. Och liksom ändå att de lyckades få, för nu är det en av de större online-RPG som mm. finns och det är ett liksom, hyllat spel nu. Ja. Mm. Att man ändå kan redima sig själv. Ja, ja, det, ja. det var ju liksom så trasigt. så att du fick jätte dålig kritik när det mm. kom. så Och det är också väldigt. Ja, väldigt kul. Man får både höra liksom de som jobbar med att eh, översätta spelet och skriva dialogen till engelska och sen också japanska producenter och, och så vidare, också högsta chefen på Square Enix, då, hur de berättar verkligen hur det var och det är inte att de försöker att de snålar med detaljer utan det är väldigt sådär, det känns som att de berättar, all, lägger alla korten på bord ja, så här var det, det här gick dåligt, det här var bra och så vidare. Så det, Väldigt um, rolig, har man liksom lite tid över rätt. Man lä kan lära sig väldigt mycket om de här dokumentärerna. Intressant om man gillar spelhistoria. Så. Mm. Um, sen finns en annan kanal som heter Game Makers Toolkit. som uh, Eller kanalen heter Mark Brown, rätt och slätt. Det är en, en uh, gammal journalist från, som jobbar bland annat på Edge-tidningen uh, och lite uh, allt möjligt som har en. Uh, det är kortare klipp, det är ungefär 10 minuter, en kvart per klipp där han analyserar olika spel och spelmekaniker och design i spel och så vidare och ger sin synpunkter på, på dem på olika spel och så vidare. Väldigt intressant också att se hur, det inte bara att det här var ett bra spel utan liksom, ja, vad var det som gjorde det här framgångsrikt och så vidare och vad var det hur skulle man kunna göra det här bättre och varför blev det här spelet ingen... Inget vidare när de gjorde så här och så vidare. Så det, det är mycket designprat då. Um, Sen finns det också en fransk uh, Youtube-kanal, tror jag att det är. Som heter Toko Toko TV. De har hållit på ett tag nu, men de gör uh, uteslutande intervju... Uh, intervju med japanska... Det är mycket spelutvecklare, det är manga-artister och... Musiker och så vidare från, ja, från Japan. Då, där de får berätta vad de, ja, om deras vardag. Och de får tips om kanske restauranger som de brukar gå till och, och så vidare. Det är också ganska kort, <laughs> kortare klipp. Men det är ungefär 10 minuter, en kvart per, per person. Och det, Suda 51 har varit med där och, sweary sweary sweary han som gjort deadly premonition han, gick, han var ju bara på så tre olika oh, bar inte, så här tequilabar och så där. nu tar ju tequila skål alltså uh. nästa bar och det var typ kul att vara Ja in <laughs> ah, just drinking som han sm åt. Dream det litet är litet i litet en och sen k i n g med stora bokstäver drinking #drinking. Åh oh, såna mm. det är ju apåstått. Ja. The king ja. <laughs> Så det ja, är alltså mått av liksom drinking. <laughs> ja, så det, det, det finns mycket ah, roliga roliga avsnitt här. Senast var väl eh, bland annat från eh, Jok Joko Taro som gjort eh, Nier Automata-spelen och, och så vidare. Så det, det finns mycket mycket götter, eh, Bland annat mycket in indie-utvecklare eller ja, och större utvecklare också. som eh, Man kan få en liten eh, smakbit av. Eh, så med det får vi väl stänga detta eh, första avsnitt på länge. Mm. Och eh, som vanligt så hittar ni oss på facebook.com/slash insnod. Eh, och man kan även maila oss på vår eh, mailadress som är insnodpodcast.com. Eh, vi har fått lite mail och sådär precis. Faktiskt. På sistone. nu. Ja, <laughs> att, äh, på sistone, ja. Äh, det var ju ja. 30 Men äh, hör gärna av er om, det, om ni har synpunkter eller så. Vi, vi har fått lite tips på saker som folk vill ha mer av sådär i podden. Och vi försöker att lyssna på det. Och tycker vi att det är bra liksom, åsikter. Så, så kanske vi oss på det. Men äh, det var väl det. Då får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på. Avsnitt 18. Och vi hoppas vi ses i nästa avsnitt. Då. Hej då! Tack och hej!